la țărână. De prin adâncul nopții vin cocorii pe care am văzut plecând, și cu tăcerea gândului și a orei, vorbele lor le auz de pe pământ. Vin înapoi, din raiuri fericite, și în lumea întreagă a stelelor străbat, vechi credincioși ai turlei părăsite și ai biserici sărace dintr-un sat. În sopletul bolnav de o seminte. De zei străini, frumoși în templul lor, Să-i scaspre un dem fierbinte și îmi simt sculptate aripi de cocor.